Самі змагання ось-ось мали розпочатися. Нагорі вже давно купками хто вище, хто нижче позбиралися глядачі. Внизу розминалися учасники змагань, де що осторонь стояло кілька тренерів та людей з організаторського штату, обговорюючи свої проблеми. Інші давали своїм підопічним Останні настанови. З якоїсь причини затримувалися представники федерації, тому й не починали змагання. Давно розім'ятий, Сергій походжав у кутку залу біля шведських драбин, усвідомлюючи, що він недавно почав відчувати якийсь нетерпець і навіть давно забути хвилювання. По-перше, це були, скоріш за все його останні змагання, принаймні такого рівня. Перспектива потрапити сюди за якийсь місяць до випускних іспитів виникла несподівано. Організація таких престижних змагань вимагала від керівництва університету залучення кращих спортсменів, навіть із числа колишніх студентів, не кажучи вже про тих, хто з тих чи інших причин перебував в опалі. До останніх відносив себе і Сергій. Але проректор натякнув, що змагання стануть і його іспитами, і дипломною роботою. Більше того, ранг змагань Відкривав перед ним перспективу таки отримати майстра, зрозуміло, в разі перемоги. І Сергій, який вже поховав свої спортивні амбіції, загорівся. На той час він практично повністю відновив свою форму, залікувавши травму коліна. За рік поступово Зникли всі її наслідки, та й душевний стан, що казати, вже не був таким неприкайним. Ні, він і зараз не вважав його нормальним, особливо в ці порожні вечори, коли самі по собі набігали спогади. Перед очима, як у кіно, пропливала їхня подорож на таксі разом з Доберманом, Розпач Юлії, коли він випадково почастував її кулаком по ребрах. Це було страхітливо. Він і зараз вкотре переживав враження того удару, легку перешкоду, яку зустріла його рука. В таку мить очі його завжди самі заплющувалися, від чого це неприємне, але водночас хвилюючи враження, поступово зникало. А далі майже реально виникав неючий біль у правому коліні, і він згадував себе у ліжку обличчям до стіни. Позаду знову чулося легке шелестіння одягу, який вона скидала. А потім дотик її тіла. Відразу виникло Прикрив відчуття чогось дуже бажаного, але нереалізованого, того, що було втрачено назавжди, більше цього ніколи не станеться. Ця жінка, якою, виявляється, він і досі так гостро бажав, могла належати йому. Він міг бути з нею, хай навіть ненадовго міг. Але не був, як би це було насправді. Уявити собі таке завжди виглядало для нього справжньою нереальністю, завданням надвласні можливості, навіть маючи в пам'яті лише її поцілунок та близький дотик. Відчуття поїзда, який вдалині зникає з поля зору, в той час, як легенням, бракує повітря. А потім, поглинаючи всі ці спогади, прикрість та жаль, насувалася одна велика чорна полина, фатальна та невблаганна. Абсолютна темрява, в якій нічого не видно, і де живуть жахливі та незрозумілі істоти, Такі спогади виснажували та надовго виводили з рівноваги. З часом вони відвідували його дедалі рідче, але завжди після них Сергій довго відчував розгобленість та кволість. І завжди існувала впевненість, що позбутися їх до кінця Йому не вдасться ніколи, що стільки житиме, завжди пам'ятатиме момент остаточної втрати цієї жінки, кращої за яку він знав, зустріти ніколи не доведеться. Спогади про Юлію з'являлися лише час від часу, але завжди у ньому була присутня якась підсвідома думка, де вона, що з нею, як їй живеться. І спекатися цих запитань, поставлених невідомо до кого, перспективи, здавалося, не існує. Можливо, саме це і змусило його відновити регулярні тренування і повернутися на роботу до автомайстерні заради грошей. Він також тричі виступив на турнірах, скромніших зараном, але з непоганим результатом, і тепер мав законні підстави сподіватися на істотну допомогу під час дипломної та випускних. І хай навіть в обох відношеннях положення його важко було назвати міцним задіяність у справах протягом цілого дня хоч якоюсь мірою, відволікала від дурних та важких думок. Можливо, саме ці обставині він і радів найбільше. Чутка, що представники федерації вже прибули, пронеслася миттєво. Не дивлячись на таку непередбачену затримку в часі, Сергій чомусь навпаки перестав хвилюватися. Попри всі існуючі канони щодо націленості та віри у перемогу, він розумів, що може не виграти першість і реально бачив себе в цьому турнірі лише зі сріблом, якщо, звісно, не станеться якихось прикрих несподіванок. За кілька метрів від нього міряв кроками зал той, Хто претендував на перемогу у його ваговій категорії, найбільше, принаймні, так вважав сам Сергій. Він бачив цього спортсмена вперше.